Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului suntăria noastră, prin Domnul oștirilor Dumnezeul lor. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lem, ca o făclie apinsă sub snopi. Voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi.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 Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit,